מזמור ב' למה רגשו גויים ולאומים יהגוריק יתייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על אדוני ועל משיחו ננתקה את נוסרותמו ונשליחה ממנו אבותמו יושב בשמים ישחק אדוני ילעג למו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 כל חוסד